İmam əli Əliyyət Qiyamının Nəticələri İmam Hüseyin İbni Əliyyət Qiyamı İslam İctimaiyyətində İngilab yaradı və Bəni Üməyyə Hükumətinə qarşı ümumi nifrəti daha da alovlandıraraq Təvvabin, Tövbəkarlar Qiyamı, Mədinə Əhlinin Qiyamı, Muxtar Səqəfinin Qiyamı, Zeyd İbni əli İbni Hüseynin Qiyamı və s. və s. Bir çox başqa qiyamların baş verməsinə səbəb oldu. Halbuki əgər İmam Həsən ayağa qalxıb qiyam etsəydi, onun qiyamı İmam Hüseyin aleyhissalamın qiyamının qoyduğu təsirləri qoymayacaqdı. Həqiqətdə Hüseyin İbni Ali aleyhissalam əziz qardaşının tökdüyü tədbir üzrə hərəkət etdi. Çünki ifratçı nadanların etirazlarına əhəmiyyət verməyib, Böyük şəhamətlə sür sazışı bağlayan İmam Həsən Müstəba Əli salam İmam Hüseyin Əli salamın tarixi qiyamına zəmin yaratdı. Xalq haqqın kimin tərəfində olduğunu görüb dərk etdikdən sonra Hüseyn ibn Əli Əli salam zalım hökumətə qarşı qiyam etdi və onun qiyamı xalq tərəfindən din uğrunda mübarizə kimi dəyərləndirildi. İmam Həsən Əli İmam Hüseyin Əli (s.ə.)-nin silahdaşları arasındakı fərq. İmam Həsən Əli İmam Hüseyn Əli (s.ə.)-nin yaşadığı dövrlərin siyasi şəraiti arasındakı fərqi nəzərə almaqla yanaşı, bu iki imamın silahdaşları arasındakı fərqi də görmək lazımdır. Ötən səyfələrdə nəzərdən keçirdiniz ki, İmam Həsən Əli sə döyüşçüləri Nuaviyyənin öz muzdurları sayəsində yaydırdığı şayiyyəni eşitcək bir-birlərinə də idilər və hətta onların bir dəstəsi İmam Həsən ə.s. xeyməsinə hücum çəkib onun malını qarət etdilər. Ayağının altındakı xalını belə dartıb çəkdilər. Onlar İmam Həsən ə.s. arxasında şam qoşunu ilə döyüşmək və şəhid olmaq üçün kufədən hərəkət etmişdilər. Amma nəticədə, Özləri xoşə gəlməz hadisələr törədib İmamı tənha qoydular. İndi siz bu silahdaşlarla aşura günündən öncəki gecədə bu cümlələri söyləyən İmam Hüseyin ə.s. silahdaşlarını müqayisə edin. And olsun Allaha! Əgər bilsək ki öldürüləcək, sonra bizi dirildib yenidən öldürəcək və yandırıb külümüzü soğuracaqlar. Sonra bu işi yetmiş dəfə təkrarlayacaqlar, yenə də sənin üçün cam verməmiş səndən ayrılmarıq. Ölmək bir dəfə olur və şəhid olmaqdan daha gözəl ölüm ola bilməz. Bu, əbədi səadət və izzətdir. Bəli, yalnız belə şücayətli və qorxmaz dilavərlərlə tarixdə Kərbəla hadisəsi kimi qəhrəmanlıq zəhnələri yaratmaq. İmam Həsən əleyhissalamın silahdaşları kimi insanlarla nə qələbə çalmaq mümkündür, nə də ki şəhid olmaq. Elə silahdaşlara arxalanmağın sonu əsirlik və zillətdir. Elə buna görə də İmam Həsən əleyhissalam öz hədəfini və cəhətini deyil, sadəcə mübarizə üsulunu və tərzini dəyişdi. Necə ki, hərəkət edən bir minikdə əyləşib namaz qılan şəxs, Minic öz istiqamətini dəyişdikdə o da üzünü qiblə istiqamətinə yönəldir. Onun minikdəki vəziyyəti dəyişsə də, cəhəti dəyişmir. Haqq tərəfdarlarının qibləsi də daim nə haqqla mübarizə olmuşdur. İndi bu mübarizə Kərbəla çöllüyündə də ola bilər, Kufənin küçə və məhəllələrində də, zindanlarda da və s. İmam Həsən Əli (s.a.) haqq ədalətin qarşısında sədd olan muaviyyəni nişan almışdı. Nişana isə cah müharibə aparmaqla, gəh da süz-sazişi bağlamaqla vurdu. Böyü alim, mərhum Seyyid Şərafuddin Amuli, tanınmış tədqiqatçı alim Şeyh Razi Ali Yasinin gələmə aldığı Sulhul Həsən, İmam Həsən əleyhissalamın sülhü adlı kitaba yazdığı müqəddimədə belə qeyd edilir. İmam Həsən ə.səlamın əsas məqsədi bu yağıların əsas simalarını müsəlmanlara açıb göstərmək və bununla da cəddi Peyğəmbər salavatullahın dinini məhv etmək üçün onların çəkdiyi mənfur planları puça çıxarmaq idi. İmam Həsən ə.səlam da bu məqsədinə tam olaraq nail oldu və Dəni Üməyyənin üzünə taxtığı maska açıldı. Həqiqi simaları üzə çıxdı. İmam Həsən əleyhissalamın uzaq görənliyi nəticəsində idi ki, qardaşı İmam Hüseyin əleyhissalam ağıl sahiblərinə ibrət olan o böyük inqilabı yarada bildi. Bu iki qardaş eyni bir vəzifəni yerinə yetirirdi. Lakin hər biri öz dövrünün tələbinə uyğun tərzdə. Bu vəzifə yolunda çəkdikləri zəhmət, dözdüləri əzab əziyyətlər və göstərdiyiləri fədakarlıqlar isə Eyni ölçüdədir və heç biri digərindən az və ya çox deyildir. İmam Həsən əleyhissalam canını bu yolda fəda etməkdən əsir gəmədi. İmam Hüseyin əleyhissalam da bu xüsusda qardaşından irəli değildi deyildi. İmam Həsən əleyhissalam soyuq müharibə aparmaqla canını fəda etdi və muharibəni açıq elan etməyin vaxtı çatdıqda Kərbəla hadisəsi meydana gəldi. Kərbəla qiyamını İmam Hüseyin əleyhis-salamın qiyamı adlandırmazdan öncə İmam Həsən əleyhis-salamın qiyamı adlandırmalıyıq. Çünki bu qiyamın bünövrəsini İmam Həsən əleyhis-salam qoymuşdur. Tədqiqatçıların nəzərincə, sabahdakı fədakarlıq Kərbəladakı fədakarlıqdan daha üstündür. Çünki İmam Həsən əleyhis-salam səbirli və dözümlü bir qəhrəman rolunu məqlub olmuş və tənha qalmış bir sərkərdə timsalında ifa etdi. İmam Həsən əleyhissalamın qələbəsi səbr və tədbirlə həqiqətləri üzə çıxarmaqdan ibarət idi. O həqiqətlər ki, İmam Hüseyin əleyhissalam onlara söhkənməklə həmin əzəmətli qələbəyə nail ola bildi. Sanki İmam Həsən əleyhissalamla İmam Hüseyin əleyhissalam əlbir olub eyni bir məqsədi qarşıya qoymuş, Bəni Üməyyə hökumətinin mahiyyətini cəmaata açıb göstərmək və həmin məqsədə çatmaqdan ötürü müxtəlif taktikalardan istifadə etmişdilər. Biri səbr və tədbirlə həqiqətləri üzə çıxarmış, digəri isə bu həqiqətlərdən yararlanıb, qiyam edib son sözü demişdir. Elə bu səbəbdən də Sabad və Kərbəla hadisələrindən sonra cəmaat sanki qəflətdən ayıldı baş verən hadisələri təhlil edib düşünməyə başladı. Bəni Üməyyənin mənfur simasını gördülər. Xulasə, əgər Hüseyn ibn Əli ə.s. qardaşının yerində olsaydı, qardaşının verdiyi qərarı verərdi. Eləcə də əgər Həsən ibn Əli ə.s. qardaşının yerində olsaydı, qiyam edərdi. Bu iki imam öz zəmanələrinin tələbinə uyğun üzərlərinə düşən ilahi vəzifələri yerinə yetirmişlər. İslam peyğəmbəri sanki gələcəyi görürmüş kimi bu əziz nəvələri barəsində belə buyurmuşdu. Həsən və Hüseyn imamdılar. İstər sülh bağlasınlar, istərsə də cihad etsinlər.